بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام وتمان الاكملين على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ا اما قوس مساله كفunga سكو يا جوماموسي اما يقولوا نترجيه ان شاء الله باذن الله تعالى ويند اكا سكو يا عرفه اكا سكو جوماموسي جاي نافا كفunga سكو يا جوماموسي ما هي فا wakaile hili jambo lima, lina na khilafu baina wanachuoni kuna baadhi ya wanachuoni ambayo kwamba waliona kuwa kufunga siku ya Jumamosi pasipokuwa siku ya Ramadhani sawa sawa ni siku ya Arafa sawa sawa ni siku yoyote somo yoyote haifai wakaona kufunga hiyo siku ya Jumus sabti, hasa kufunga siku ya sabti haifai na hoja hojahamba kwamba ameshikamana ameshikamana naye ni kwa kuwa kwa hadithi ambayo kwamba inapokelewa kwa Abdullah bin Busri al anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akihusia masahaba la tasumu yao masabti ila mufturid alaykum musifunge siku ya jumamosi isipokuwa somu ambayo kwao amba kwa amba imefaridhishwa yani ikikuwa ijuma musi itakuwa mwezi wa ramadhani Uh, hadithi imepokelewa na Ahmad na ashabu sunani wanne wamepokea hadithi na imamu Tirmidhi amesema hadithi ni hasan lakini katika hadithi isnad yake kuna khilafu baina ya ulama kama imamu nasai na wengineo uh, mfano eh, na akaitaja Imam nasai na wengineo Imamu Abu Daud amesema hiyo hadithi ni mansukh na mansukh maana yake kuwa kuna hukumu ya hadithi nyingine ambayo kwamba imekuja ikatoa hukumu hiyo Ambaye katika sheria kuna hukumu ambayo inaitwa mansukh kuwa hukumu nyingine inakuja inatoa hukumu ile ingenye ilitangulia na inajulikana kutakamana ima imma aya imetueleza mahadithi ama inajulikana kwa tarehe kwa hivyo anasema ni mansukh lakini imamu anao amesema hiyo hadithi kusema kuwa ni mansuku vile Imam Abu amesema inataka dalili ya kuonesha kuwa hii hadithi mansukh kwa dalili gani kwa dalili ipi ambayo kwamba na Al-Hakim katika Mustadra Mustadra kama hii hadithi ni, had, ni sahihi kwa sharti ya hadithi ya Bukhari sababu Bukhari kupokea kwake hadithi na ana sharti zake lakini anasema hii hadithi Imam Bukhari na Imam hawa jay, hawa jay hii hadithi yani hawajataja katika vitabu vyao lakini katika sharti ya Bukhari na Imam anasema vile nilipokea kuwa hadithi hiyo ni kizbu yani sio sahihi na ametoa ametoa ametoa ya sababu ya kuonyesha kuwa ingisabobena ina ina ina muaradha kwa bi yani, imekuwa na muaradha katika istirab maana yake hadithi au nas yake hadithi inagongamana na nas zingine bi thirab inaweza ni nasa hadithi zote sahihi lakini moja inagonga nyingine haiwezi kuunganisha kwa pamoja na lakini ambaye nadhihirika kufuatana na bahada kupitia hadithi na kauli za ulama huo hiyo hadithi ni sahih katika njia zake hadithi ina ina, ina, ina iko sahih kwa hivyo kwa uhusisi hiyo hadithi kwa wale ambao kwamba wamesoma hii hadithi na miongoni mwa wale ambao ameaid sana e, Sheikh Albani rahimahullah wanaona wana kuwa madama mtumimu Hassan صلى الله عليه la tasumu yawm as-sabti illa alaikum aleikum musifungisuki ya sabti isipokuwa siku ya Jumamosi isipokuwa ya, ya faradhi tu Kwa hivyo wanaona hakuna kufunga funga yoyote siku ya Jumamosi sawa ni siku ya sita au ni siku ya Arafa au ni siku ya nani. na ilikuwa na mjadala baina ya Sheikh albani na wanavionyo wengine ambao wanaona upande mwingine huo lakini tuna mimi kwa upande wangu kufuatana ni kukusanya hiyo dalili kwa kwa kiasi yangu kufahamu yangu kufuatana na kwaali za طبعا e, Sheikh albani alizunguzia dalili zake na hoja zake lakini kutokana na hoja nyingine ambayo kwamba na ilimea, alio lahir ambayo kama inadhihirika kwangu kufunga siku ya Sabti ambayo kwamba inakatazwa katika hiyo hadithi ni kufunga ile ambayo kwamba ni kufunga ile ambayo kwamba kufanya taksisi ya siku Sabti yani kufanya ile taksisi kufunga ile siku ya, ya siku ya Jumamosi hiyo hiyo peke yake lakini ikiwafikiana ada mfano mtu ambaye kwamba amefunga Ijumaa na na Jumamosi au mtu alikuwa kilipa saumu yake ya kadhaa au mtu aliyokuwa na saumu ya nadhiri ikakuka, anafunga, anafunga siku ya Jumamosi au mtu yuko katika ile saumu ambayo kwamba saumu ya Daudi anafunga siku anafuturu siku ambaye nadhiriika kwa kauli ya baadhi ya ulama wengine ambaye kama nyonegemea kuwa haina, haina ukaraha na dalili ambayo kwamba hawa ulama wanashikamana na niwa dalili kuwa kama hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Samitu rasulullah sallallahu alaihi Hadithi ya Abu Huraira anasema alimsikia Mtume Muhammad SAW anasema la yasuma annahdukum yawmal juma asifunge mmoja wenyu siku ya Ijumaa yani kufanya taksisi ya kufunga siku ya Ijumaa yani saumi so mwaka naweka ni mwaka nafunga kawaida atakuwa anafunga kila siku ya Ijumaa vile watu anafunga kila siku ya alamisi. illa yawman qablahu isipokuwa siku kabla ya Ijumaa illa yawman qablahu au ba'dahu au yani siku kabla ya Ijumaa kikua siku ya Ijumaa basi afunge na alamisi pamoja au baadahu au funge pamoja na nini na sabti kwa hivyo anaona hiyo dalili mengia kuna yaum Sabtu yoman kabla ya Ijumaa itakuwa يوم siku ya Alhamisi baadahu itakuwa baadaye siku ya Ijumaa na hii hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na inapokelewa kwa hadithi kwa kwa riwaya nyingine wakati Juwairia msichana wa Harith e, anapokea kutoka kwa baba yake kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Eh, eh, kutoka kwa juweria Juwairia mke mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa anapokea kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuingilia siku moja kwa nyumba yake. Naye ilikuwa ni yomu juma siku ya Na hali kuwa Juwairia alikuwa amefunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuliza Juwairia, "Asumti amsi? Jie unapo unapokuwa vile kufunga leo, umefunga jana?" kalat la, akasema la, sijafunga. Sijafunga jana. kala Aturidi nantasumi ghadan je unania kutaka kufunga kesho? Qalatillah akasema ala, kala, fafturi. Kama huta jana, yani alamisi na una nia kufunga kesho yake Ambaye ni Jumamosi basi futuru. Yaani ufunge saumu yake. Kwa hivyo haifai ufunge siku ya juma peke yake. Tukiona katika hadithi mbili inaonesha dalili ambayo kwamba iko wazi kuwa inajuzu mtu afunge siku ya Jumamosi kwa siku ambayo kwamba sio ya Ramadhani Akikuwa anakusudia anafunga amefunga hiyo Jumamosi na Ijumaa kabla yake au anafunga Ijumaamosi na juma pili maneno yake anafunga Jumamosi na siku kabla yake na siku baada yake na katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim na katika sunan zingine kutubingili za hadithi nilipokea kuwa kwa Abdullah ibn Amri anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu anasema afdhalu siyam in dallahi yawm Soma um, somo um, Daud. Yani bora kufunga baada ya kwamba mtu atafunga mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kufunga siku kufunga nini mfungo wa daudi Kwani Imam daudi alikuwa akifunga siku Anafuturu siku. Na ukifunga leo ukifunga leo alamisi ukafuturu kesho kesho inaweza kuwa yani ukifunga leo inaweza kuwa ijuma, unaweza kufuturu leo ijumaa kesho kaangua Jumamosi ukafunga. Kwa hivyo ile mtu ambaye kama anafunga siku anafuto siku ina inaingia ndani pia inaweza kaangukia siku ya Ijumaa Ijumaa ya Na pia katika sahihi imepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam alikuwa akihimiza watu sana katika kufunga siku ya Arafa ambaye alisema ni ukifunga siku ya Arafa ni siku ambayo ina, inasamehea dhambi ya, ya, ya mwaka uliotangulia na mwaka unayokuja. Na pia Biblia alikuwa kihimiza watu kufunga siku za Ashura. Esha Allah muharram na pia kufunga ayamu Bidh tarehe 13 tarehe tatu kumi na tano inaweza kutokea pia Jumamosi imeangukia hapo na ayamu tashirik e, yani na ayamu Bidh yani Ayyamul Bidh inaweza kutokea pia nini inaweza katokea pia nini hiyo saumi saumi hiyo saumi ya nini saumi ya Jumamosi na tukiona hizo hadithi zote hizo ambaye kauli ya ulama hujazao ambayo kuwa hapa inaonesha dhahiri kuwa hadithi ambayo kwamba imekataza kufunga siku ya Sabti haijaingia ndani hizo saumu ambayo kwamba inaweza kuwa saumu ambayo ina sababu saumu ya sababu kama unafunga ya Arafa unafunga يوم saumu ya Daud unafunga saumu ya Ashura au somu e, au ambayo kwamba ina somu kwamba kama ya yu, Arafa ila somo ambayo kwamba inadhihirika somo katika kufuatana kufahamu ya maulama katika hiyo saumu somo ambayo kwamba inakatazo ni mutlaq nafl yani unapokuwa uneniia tu ungefunge siku ya jumamosi na vile maulama wanasema wanabainisha kuwa hiyo kufunga hiyo kufunga hii illa ambayo kwamba inabainisha kuwa kama baadhi ya ulama walitaja kama e, ibn Munthir wamesema kuwa hiyo illa inabainisha kuwa ambayo inadhihirika kuwa hiyo ni ilikuwa ni Edi ama mayahudi sababu mayahudi walikuwa wamechukua siku ya Sabtini ni Edi yao kwa hiyo kufunga ni kama kuwafikiana na wao na wanavyosema kuwa ambayo kama inadhihirisha inadhiika kuwa hiyo kufunga siku ya Jumamosi ikikuwa utafunga siku kabla yake ama baada yake haingii katika hukumu ya kukataza hadithi Na kufatana na hadithi ambayo imefanya ime, ime imehimiza ime kufunga yomu يوم العراfa inakufunga siku ya Daudi na nini inakataza ingebainisha kuwa, inge kuwa, ina inge kuwa mfunge hizo siku lakini siku ya Jumamosi msifunge. Ndio maulama. Alafu maulama kashika tena hao ambayo kwamba nimegemea upande wameshika kaida ya kiusulu kuwa hapo kuna istithna. Yaani ina, ina istithna al tunajua katika babla istithna la qallil minal akthar ni katika baba ya taksisi. hadithi dalili ikikuja am halafu ikakuja ikakuja khas katika hiyo hukm inda taarud wakati ambayo kwamba inagongana kwa hivyo inachukuliwa hukm khas ambayo kwamba imekuwa katika ila am kwa hivyo nabainisha kuwa ndiyo msifunge siku msabti kikuwa ni nini itakuwa kama mnafunga hiyo siku pekee lakini imekuja dalili zizingine zote ikakuwa takhsisi ila mkikufunga siku ya fadila ama mkifunga siku kabla yake ama siku baadaye na ninapozungumzia katika taksisi hapo mfano kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika aya wala 'asri innal insana lafi khusr anaposema anapoa hapa na asiri kuwa hakika wanadamu wako kwenye hasara na innal insana alina dulina katika indal usulini inaitwa al inaonekana umal istighraki dalilu على alumum yani hakika mwanaadamu wadana muoto kwenye hasara lakini ikakuja istithna ambayo imefanya taksis isipokuwa illal ladhina amanu amilu ssalihat isipokuwa ndio kwamba wameamini na watenda mema watawasaw bilhaq watawasaw bisabr wakafanya wakahusiana na haki wakahusiana na sabr kwa hivyo inaonekana lao ingekuja istithna ingekuja hapo aqli minal akthari ina yuz. au bina wal am ala al khas Vila mwasema, kama hukm imekuja am likakuja khas katika hii hukm inachukuliwa ina, ina inachukua ina hiyo katika nini inachukuliwa katika ina hiyo katika hiyo na kwa hivyo inaonesha kuwa kwa hivyo dalili zote zo ambaye kwamba tumeizungumzia hapo wale wameona hiyo kufatana na hizo dalili inaonesha kuwa kufunga ambayo kwamba inakataza hiyo ni taksis kufunga siku ya subtu peke yake lakini ukikufa siku kabla yake na siku baada yake au kuna saumu ambayo kwamba yenye sababu somo yenye somo yenye ambayo kwamba ina sababu kama yomu يوم العراfa la العشرة kwa hivi ina inajuzu ina na vile tunavyojua vile vile tulizungumza mwanzo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatia idhini kwa nani alipatia idhini kwa wale ambayo kwamba watafunga la العشرة na akapatia idhini wa hakusema kuwa mfungeni yomu la ashurah mfungeni yomo wa ashurah isipokuwa kiangukia siku ya nini siku ya sabtu hakusema hivi kwa hivyo alisema tu alihusia watu wafunge yomo yomo ashurah na vile vile alihusia watu wafunge katika nini katika yomu يوم العرفه ndio mtume Muhammad saw anasema alisema ahabussiyam na pia katika hadith ambayo kwamba umetangulia imepita akasema mtume Muhammad saw sallam ahabussiyam ila Allah subhanahu wa ta'ala sawmu ambaye kwamba alikuwa akifunga siku anafungua ana ana siku na hangekuwa pia angebainisha hapo kuwa ikikuwa imeanguka siku ya Sabti msifunge na kufunga siku na kufungua, kufungua siku inaingia siku zote za wiki ambayo kwamba iko ndani na mtume Muhammad SAW vile katika dalili nyingine pia mtume Muhammad SAW alipoamrisha katika watu wafunge katika ayyamul bidh ali, ali, ali, alipousia kuwa kufunga ayyamul bidh na kufunga na tatu na kumi na tare 14 na tare 15 hakuhusia hapa akasema msifunge nini msifunge msifunge yomu yom nini yomu yom, sabtu na pia hapo tukipokea katika kwa hivyo ambaye ambaye naegemea ambaye kama inaonesha dalili kuwa hiyo yomu sabtu ambayo kama inakatazwa kufungwa ni ile ukifanya taksisi unafunga hiyo siku pekee yake unafunga siku hiyo pekee yake lakini ukifunga siku kabla yake ama baada yake aina aina mushkila au kuna saumu ambayo ina fadhila kama hii Arafah ambayo na kutukujia katika saumu ya sabtu kwa hiyo ambayo kwamba hiyo na pia kuna akwali za wana ambayo kwamba miongoni mawa mafukaha wamezunguzia hiyo kama nikipokea kauli ya imamu Tahawi katika sharhi yake ya Ma'anil Athar anasema kuwa dhahaba qaum ila hadithi watu baadhi ya vikundi baadhi ya kundi yani wale ambayo wana rai wameendea katika hadithi fakari husauma ya musabbi wakachukua hiyo hadithi wale katika ile hadithi ya kukataza kufunga saumu sapti siku ya jumamosi wakasema waka kufunga jumamosi ini, ni ni makruh wakalafahum fi akaruna, wengine wakhalifiana nao wakasema la ile hadithi inazungumzia nini ukikuwa tafunga hiyo siku peke yake lakini kama ni siku ambayo na sababu ama siku ambayo kwa anafunga kabla yake ama baadake inajuzu Fa ila fami yara sawmuhu ba'asan haaku wa na sawmiyaka matatizo. Nalikuwa ilikuwa katika hoja wale ambao kwamba wanakataza fidharika annahu jaa jaa alhadith an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahyi an sawm yani wale ambao kwamba ameijuzisha wamesema ambao kwamba wanaona wana kufunga siku ya Ijumaa kama ina sababu ama ina fadila, aina shida wanaona wana hadith ambayo kwamba ilikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ambayo kwamba mtume alikataza kufunga siku ya Jum'a kisha akasema ila an yusama kablahu au baada illa muta kifunga kabla yake au baada yake na siku ambayo kwamba baada yake itaangukia يوم السبت akasema kwa hivyo hizi athari zinapokewa, inajuj, inaonesha kuwa inajuzu kufunga yomu sabti, ikikuwa, ikikua eh, hiyo sawi ikikuwa unafunga kwa sababu mamba kwamba ina fadhila anasema pia eh, anasema kuwa yeye yeah, anaona kupendelea ku kuchukana na hii hadithi hizo hadithi hizo kwamba zinaonesha kuwa inaweza kuchukua hii hadithi kuwa kufunga يوم صبتي ni katika kufunga ambaye kwamba ambaye kwamba vile tumezungumzia mwanzo ni kufunga ambaye kwamba kuifradi kuzunguja kwa sababu peke yake kwa hivyo hadithi moja ambaye kwamba umetaja na hadithi shadhi ya kipeke yake ndio imekhalifu kujuzisha hizo siku na mtume Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema qad anna wa qad rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa hizi ni katika siku ya Ashura yani watu wafunge siku Ashura na hakusema msifunge siku ya sabtu siku ya Muti, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kabla yake na pia siku zingine ambapo kama mtume Muhammad sallallahu alipewa ruhusa ya kufunga kama somo Daud kama kufunga bilaud kwa hivyo imamu imamu Tahawi anaona katika hiyo hadithi kuwa katika kauli yake kuwa kufunga wale ambao walikataa wali na wao ambao wamekata kufunga wame, wanaona kuwa kufunga siku ya Subti kwa soma yote haifai aliona kuwa kufuatana na dalili zote ambayo kamba mhoja ambayo kwamba amezungumza kuwa ile kufanya ifradi kufunga hiyo siku ya kipeke yake ndio ambayo kwamba haifai lakini kama kuleo mwa Al-Arafa ama kabla kama baada yake na juzu na tukitupokea katika kauli ya Ibn Qudama eh, al katika kitabu chake cha Mungu ni anasema qala ashabu na wamesema watu wetu yukrahu ifrad yawm yani as katika wale ambao kwamba wako katika madhhabe imamu Ahmad bin Hanbal wanasema ni makuru kufunga siku ya sapti kikuwa pekee yake yani unafunga siku, siku ya sabtu pekee yake wal makru ifradhu namba kwamba ni makruh ni kufunga siku ya sabtu siku ya yani yake fain sama maahu akifunga pamoja naye siku nyingine kabla yake ama baada yake Lam yumkura haykuwi makuru kwa hadithi ya Abu Huraira na ujue hadithi ya Abu Huraira kwamba imetutangulia huko ambaye alisema wanafunga siku kabla yake au siku baada yake na pia tukipokea kauli ya imamu al katika Hanafi katika katika wanachuoni madhhabahamba Hanafi anasema katika badai sanai kitabu chake anasema yukrahu sawmu yawm asabti ni makuru kufunga siku ya Sapti bi mfiradi unapofunga siku ya Sapti siku ya Sapti ndio Jumamosi peke yake li'anna hutashabuh bil yahudi sababu kuna kufanana na nini kujifananisha na Yahudi wa kadha sawm yawm an-Niruz wa siku zote ambapo kwamba kufunga ambapo kwamba inafanana na suku za Majusi na imamu Nawawi ambaye kwamba ni madhhabe al-Shafi katika majumu' anasema yukra'u ifradi yawm as ni makuru kufunga siku ya Jumamosi bi sawm kwa, fa akifunga siku hiyo peke yake fa sama kabla au baadao akifunga kabla yake au baada yake pamoja la myukra anasema saraha bikiraha ifrad wa amesema makuruni kufunga hiyo siku peke yake lakini ukifunga siku kabla yake ama baada yake ama pia kifunga siku ambayo kwamba tumeusiwa kataka kufunga kama yomo mu, arafa na siku zingine zikiangukia hai haingii nani hai katika, katika kukataza kukata, kukata, kukata na tukipokea imamu au mwanachoni ibn kuzema anasema wa, wa, wa, wa naona ahsibu anna nahya anusiami inna yahudi tuazimu wa kata akhudhu 'idan wa kata badala wa 'idan badala al juma naona kuwa hii kukataza kufunga hiyo siku ya jumamosi peke yake sababu ya kuwa wayahudi walikuwa kitukuza iyo siku na wanaichukua yao badala ya juma na ukirudi katika Baihaqi katika kitabu chake Amebawaba ametaja bab amesema mawarada minanahi an taksisi يوم السبت bisawm yani mlango ambayo kwamba hadithi imeboonesha kuwa hifa ni, ni makuru kufunga siku ya Jumamosi peke yake thumma qala wa arada binahi taksisu na kama anakusudia kunahi hapa anakusudia nini kufanya taksisi yani kufunga hiyo siku ya يوم السبت بيق yake ابن قيما ناسما ketika زاد وقال جماعة من أهل العلم اقسموا واقسم جماعة وقت ketika لا تعارض بينه وبين حديث ام سلمة يعني هكنا تعارض بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوم السبت والاحد فإن النهي na saumu huwa ifradi ana yani hakuna akuna kugongana baina hadithi mbaya inakataza kufunga siku ya jumamosi. na zile ambaye kwa maana anasema kabla yake ambayo itaamka jumatosi baba au baada yake ambayo kwa maana itamkoa ukifunga ijumaa siku ya baada yake inasui. hakuna mgongano baina yake kinyambayo inabainika kwa hadithi ya kwanza hiyo nikuwa nini ni kufunga siku ya jumamosi peke yake bila bila, bila sababu ambayo kwa maana naflu na, naflu mutlaka bila sababu na anasema mwanachuoni Uthaimin rahimahullah anasema walia'lamu anna siyama yawm lahu ahwal tujue kufunga siku ya jumamosi ina hali kadhaa hali ya kwanza ayakuwa fi faridh unafunga jumamosi imeangukia katika saumu ya faradhi kama ramadhan au siku za kulipa saumu yako kadhaa au kufunga yawm al-kaffara ni somo za faradhi au saumu ya tamato ni saumu ya badala na hiyo mingine akasema akasema hiyo haina shida ndani yake unaweza kafunga. hali ya pili anyasuma kabla qablahu يوم قبله يوم unafunga jumamosi lakini umefunga kabla yake siku ya ijumaa hiyo hali ya pili pia haina shida kufunga siku ya jumamosi. hali ya tatu anyusadifa siama ayami mashrua itokee siku ya kufunga jumamosi hii imeangukia siku ambayo kwamba inaruhusiwa ina katika kufunga katika katika siku kama kufunga ayyamul bi tatu 13 tano au kufunga يوم الا au kufunga siku ashura mharram au kufunga sita tatushawal ni manisa ma ramadhani au Ramadhan. au kufunga siku tisa e, katika zilhija kama tumeitaja anasema kama saumu kama hii haina shida unaweza kufunga siku ya jumamosi kitokee siku kama hiyo akasema katika hali ya nne ni mtu afunge imtokee iyo jumamosi, anyusadifa adatan kaadati manyasumu yawman wa yifturu yawman itokee ada kama mtu ada yako siku moja unafuta siku moja Sada siku ya kufunga ikakuwa siku ya nini siku ya umu sabuti. pia ima, eh, wa akasema la baza. Akasema, katika halatul anyukhasisa afanye khas kuwa yeye anafunga tu ya Jumamosi peke yake na somo mutlakabamba haina sababu na hajafunga kabla yake hiyo ndiyo mahali ambapo kwamba iko nahi na pia wakaweza kuzungumza kwa katika wale ambayo kwamba wamekataza somo au amechukua ile dalili kuwa ile mfasturi za alekum nafunga kada somo wakaleta hoja zao lakini kwa upande wangu mimi ambayo naona kufatana na hizo hoja ambayo kwamba naona ndio natilia nguvu kuwa ikitokea ukifunga kabla ya siku ya Jumamosi ukifunga kabla ya siku ya Jumamosi inajuzu kufunga nyumosi au ikatokea saumu zoyote ambayo kwamba ni za kisheria kama يوم العراfa ايام البيدي kama صوم عاشوراء kama siku ya yomu sita, inajuzu ufunge lakini katika rai ya baadhi pia wametoa hoja yao wallahi